פרק ט"ו בשנת עשרים ושבע שנה לירבעם, מלך ישראל, מלך עזריה בן אמציה, מלך יהודה. בן שש עשרה שנה היה ומולכו, וחמישים ושתיים שנה מלך בירושלים, ושם אמו יכליהו מירושלים. ויעשה ישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה אמציהו אביו, רק הבמות לא שרו. עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. ויְנְגָה אדוני אֶת הָמּלֶך, וְיְהִי מְצָרע עַד יִם מֹתו, וְיְשֶׁב בְּבִית הַחֹפְשִׁית, וְיֹתָם בְּן הָמֶלֶךְ על הָבָית, שֹפט אֶת עַמְהָּהָּרְשְׁ. וְיְתְר דִבְרֵי עֲזַרְיָהּ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 וימלוך ירח ימים בשומרון. ויעל מנחם בן גדי מי תרצה, ויבוא שומרון, ויח את שלום בן יבש בשומרון, וימיתהו וימלוך תחתיו. ויתר דברי שלום, וקישרו אשר קשר, הנם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. אז יכה מנחם את תפסח, ואת כל אשר בא, ואת גבוליה מי תרצה.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 למלכי ישראל. וישכב מנחם עם אבותיו, וימלוך פקחיה בנו תחתיו. בשנת חמישים שנה לעזריה, מלך יהודה, מלך פקחיה בן מנחם על ישראל בשומרון שנתיים. ויעשרה בעיני אדוני לא סר מחטות ירבעם בן הנבט, אשר החטא את ישראל. ויקשור עליו פקח בן רמליהו שלישו,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 על ישראל בשומרון עשרים שנה. ויעש הרע בעיני אדוני לא סר מן חטות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל. בימי פקח מלך ישראל, בה תגלת פל עשר מלך אשור, ויקח את עיון, ואת עוול בית מעכה, ואת ינוח, ואת קדש, ואת חצור, ואת הגלעד, ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי.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 מלך יותם בן עוזיהו, מלך יהודה. בן עשרים וחמש שנה היה ומולכו, ושש עשרה שנה מלך בירושלים. בשם אמו, ירושה בת צדוק. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה, עוזיהו אביו עשה. רק הבמות לא סרו. עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות.